Negyedik fejezet Egy mozgalmas éjszaka Megismerjük egy izgalmas és mozgalmas éjszaka történetét, miközben bebizonyosodik, hogy a bátorság és az ész mindig kisegít a bajból. Nyugodtan aludtak mindannyian, nem is sejtve, micsoda veszedelem fenyegeti álmukat. Csúcsú az ól vendégszobájában aludt Egbertel, illetve aludt volna, ha a malac hálószobájából kiszűrődő zajtól, el tudott volna szenderedni. A zaj erős volt és félelmetes, hasonló a nagy teljesítményű fűrésztelepek zajához, de ezt a zajt nem gépek okozták, hanem egyedül pöfi. Aki a jól végzett napi munka után elégedetten horkolt az ágyában. Egbertet nem zavarta a horkolás, mert a fárasztó nap hatására már abban a pillanatban elaludt, ahogy végigdőlt a hófehér tiszta ágyon. Csúcsú is fáradt volt, de fáradtságát elnyomta a várakozás izgalma. Sok új élménnyel lett az előző nap során gazdagabb, amely merőben eltért az eddigi túnya macska életében tapasztaltaktól. Miután végiggondolta gondolta a nap eseményeit, arra az elhatározásra jutott, hogy meg kell változtatnia eddigi életmódját, aminek első lépéseként meg kell kezdenie a fogyást. Ahogy eddig eljutott gondolataiban, Végre megnyugodott, és lassan kezdett elszenderülni. Álmában a kolbászgyárban járt, ahol a gépek zajosan működtek, és ő csorgónyállal kereste a finom kolbásztölteléket, de valahogy sose tudott a közelébe férkőzni. Nem csoda, hiszen korgógyomorral feküdt le, és bár azt mondják, Teli hassal nem lehet jól aludni. Az is biztos, hogy üres hassal nem lehet szépeket álmodni. Így keresgélt az állandó ütemes zajban, amit álmában gépek zajának képzelt, de ami valójában pöfi horkolása volt. Végül lemondott a kolbásztöltelékről, és úgy döntött, inkább egeret fog. Annál is inkább, mert az ütemes zajba kaparászás hangja kezdett vegyülni, majd valami feldült és hangosan puffant. Ekkor már az álomba kezdett beszűrődni a valóság is. Csucsu ráeszmélt, hogy puha ágyban, nem a kolbászgyárban van, és itt egeret nem szabad fognia. De akkor honnan jön a kaparászás, és mi borult fel olyan nagy zajjal? Most már teljesen felébredt, és hallgatózni kezdett. A hortyogás mellett tisztán hallotta a kaparászás matatás zaját. A hang a kamrából jött. Mintha valaki a polcokon keresgélne, nyitogatná az edények és dobozok fedelét. Azután újra felborult valami, most halkabban puffanva, mint az előbb. Ki lehet az? Pöfi nem, hisz most is ide hallatszik a horkolása. Talán Egbert? Nem, hiszen ott alszik csendesen a szomszédágyon. És akkor eszébe jutott, mit mondott Pöfi lefekvés előtt. A betörők! Csak azok lehetnek. Most fosztják ki az éléskamrát, amíg ők alszanak. Óvatosan lemászott az ágyról, és felkeltette Egbertet. Az riadtan fel akart kiáltani, de Csucsu befogta a száját. Pszt! Csendesen! mondta suttogva. Betörő van a kamrában! Honnan tudod? kérdezte az egér. Nem hallod? Meg kellene nézni, miféle? Egbert előbb vonakodott. Miért pont én? kérdezte. Először is azért, mert te vagy a legkisebb. Téged vesznek észre legkevésbé. Másrészt úgyis kíváncsi vagy. Előbb-utóbb utánam jönnél, ha én mennék. Egbert kicsit elgondolkodott, majd beleegyezően bólintott. Jó, megyek, majd bebújok a szellőző nyiláson. A kamrához keskeny folyosó vezetett. A fordulónál szűk szellőzőnyílás volt. Az egér azon mászott be, és a nyílás végénél megállt. Ahogy bepillantott, két termetes alakot látott. Hosszúkás orruk volt, kis kerek fülük, kövér testüket barnás szürke szúros szőr borította. Az egyik éppen egy kukoricás edény tartalmát tömködte pofazacskójába, a másik egy zsákba öntött valamit. Nem látta jól, mi csodát. Egbert alig tudta megállni, hogy fel neki áltson. Hörcsögök, mormogta ilyetten, és futott vissza a szobába. Két nagy hörcsög fosztogat a kamrában. Ezek nagyon vadak és mérgesek. Szóljunk Pöfinek. Óvatosan bementek Pöfi szobájába, és elkezdték keltegetni a malacot. Az csak röffentett egyet, és aludt tovább. Csúcsú ekkor hangosan a fülébe suttogta. Betörők vannak a kamrádban! Pöfi akkor ugrott, hogy majdnem leesett az ágyról. Rögtön fölébredt. Az nem lehet, mindent jól bezártam. Ezek örcsögök. Biztosan alagutat ástak a házathoz, mondta Csucsu. Most mit tegyünk? Ha meglepjük őket, biztosan ránk támadnak, és megsebesítenek minket. Aztán elmenekülnek a zsákmánnyal. Van egy tervem, mondta Egbert. – Van festéked? – kérdezte Pöfitől. A malac átment velük a másik szobába, ahol a polcon a sok háztartási eszköz és mosópor mellett porfestékek is voltak, amelyekkel a gondos és rendszerető malac minden kis hibát kiszokott igazítani a falon vagy a bútorokon. Egbert megnézte a festékeket. Talált közöttük olyan port, amelyik a sötétben világít. Ez jó lesz, mondta, és beszórta vele csucsubundáját. Azután kiment az udvarra, és megkereste az alagút nyílását. Most állj oda az alagút bejáratához. Te pedig zárd be óvatosan kívülről a kamrát fordult malachoz. Most pedig fogd azt a nagy konyhai tölcsért, és röfögj bele olyan hangosan, ahogy tudsz. Én addig átszaladok ide a szomszédba a rendőrkutyákért. A hörcsögök javában rakottak, amikor harsogó fenyegető röfögés hangzott a szellőző nyílás felől. Riadtan eldobálták zsákjaikat, és az ajtóhoz rohantak. Zárva volt. Ekkor felhágaskodtak és az alagút felé rohantak. Csak egymás után tudtak beférni, és sebesen kúztak kifelé. A hátulsó hirtelen beleütközött a társába, amelyik dermetten állt. – Miért nem mész már? – kiáltott rá, és az remegve mutatott kifelé. Az alagút bejáratánál egy macska állt, kövértestét a holdfény hatalmassá növelte, szőre pedig. Nos, a szőre volt a legborzalmasabb. Minden szőrszála az égnek merett, és zöldesen világított a hold fényében. A két hörcsög sikoltozva menekült vissza, rémülten bújtak össze, és még akkor is remektek, amikor a rendőrkutyák nyakuknál fogva magukkal vitték őket. – Hát ezekkel jól elbántunk, – mondta a kisegér elégedetten, miközben a festékport kikefélte csucsubundájából. Rémisztő voltál az égnek meredő villogó szőreiddel. Hogy csináltad, hogy minden szál az égnek állt? Az ijedtségtől volt, vallotta be a macska. Na, pöfi, hálás lehetsz nekünk, hogy megmentettük a kukoricádat. Lefekhetek végre. Szó sem lehet róla, válaszolta a malac. Igazán nagyon hálás vagyok, de le csak azután fekhetsz, ha újra lezuhanyozol. Ilyen porosan nem mehetsz a tiszta ágyba.